16. fejezet A hazafelé tartó út rövid. Ellenállok, hogy otthonnak nevezzem, de olyan okok miatt, amiket nem nagyon tudok megnevezni, vagy talán csak nem akarok, a lakásomat Los Angelesben sem érzem otthonomnak. Az igazság az, hogy soha nem éreztem az otthonomnak. Az anyám repülő szerencsétlensége óta semmit sem érzek annak, kivéve ként, és ez működött is egy darabig, amíg egyre inkább elkezdtem hozzá hasonlítani, mint amit elfogadhatónak tartottam. Talán már olyan is vagyok. Talán emiatt értjük meg egymást, emiatt egyezünk. És ezt tettük és tesszük. Mindig is ezt fogjuk tenni, azt hiszem. De azt nem, hogy bármelyikünk részéről is egészséges lenne ez, hogy tápláljuk ezeket a dolgokat egymásban. Ezeket a dolgokat. Mi a fenék ezek a dolgok? Azt hiszem, elfogom kerülni, hogy megnevezzem őket egy estén, amikor félős voltam egy férfi gyilkosságában. Találni fogok egy másik bűnös dolgot, és elmerülök abban helyette. Csokoládi vagy talán csokoládi. A kocsi beállomra hajtok, az út sötétbe van borulva, túl sűrű az árnyékhoz, a csillagokat felhők takarják. Valószínűleg be kell szereznem egy mozgásérzékelőt, a kültéri lámpákra, és talán többet is kellene telepítenem, de a pokolba is. Azt remélem, hogy elfogom a gyilkost, és elhúzok a francba innen, mielőtt lenne időm ezt megváltoztatni. A garázsajtó felemelkedik, bent a fények életre kelnek, és tisztában vagyok azzal, hogy valaki követ, és ez az, ahonnan valaki követni tud a lakásba. De az, ha kint hagyom a kocsimat, esélyt ad arra, hogy babrájanak vele. Beállok a garázsba, és hagyom, hogy az ajtó becsukódjon, mielőtt még kinyitnám az ajtómat. A táskámat a vállamra veszem, kinyitom az ajtómat, kezem a fegyveremen, kirúgom az ajtót, és felállok. Innen a hátammal a falnak támaszkodva állok, ahogy átpásztázom a környezetemet, és ellenőrzöm az utat. A belső ajtóhoz megyek, felkapcsolom a konyhában a villanyt, és leellenőrzöm a szobát, mielőtt belépnék, és bezárnám az ajtót. Felkapcsolom a rendszert és átkutatom a házat. Tíz perccel később az egész házzal végzek és visszatérek a konyhába a pisztolyommal, a kujóval a kezemben. Leteszem a pultra a mobiltelefonomat és a táskámat mellé. A kezemet a pultra támasztom, az agyamba bevillan egy kép Rick Sutter'sről, ahogy az ajtókeretről lóg. A francba. Morgom, keresztül húzva a kezemet a hajamon, és félretéve a tudat karmait, amelyek belém hasítanak. Ez a gondolkodás semmilyen más célt nem szolgál, csak hogy legyengítsen és megadja az ellenségnek, amire vágyik. Most ételre van szükségem, és hogy beleássam magam a munkába. Kinyitom a hűtőt, ami emlékeztet arra, semmilyen élelmiszervásárlás nem történt az évek alatt, ami ehhez a bizonyos házhoz lenne köthető, vagy hozzám tulajdonképpen. Megint pizzát kell rendelnem, újra, bassza meg. A pizzás doboz és az üzenet. Bevoltam drogozva, és a mai káoszban különben már hamarabb gondoltam volna rá. Visszasétálok a pulthoz, fogom a telefonomat, hívom ugyanazt a pizzázót, amit tegnap este. Jack Pizzeria. Szó bele egy férfi. Egy nagy pizzát szeretnék, ananásszal és kanadai békönnel közepesen átsütve. Mondom. Aztán figyelembe véve a reggelit, helyesbítek. Legyen két nagyobb, és milyen desszertjük van? Csokoládé, darabos keksz? Egy olyat is kérek. Van valami esély arra, hogy ugyanazt a szállítót küldje, akit tegnap este? Elfelejtettem neki boravalót adni, és jóvá akarom tenni. Tartsa egy pillanatra! Nyomkodja a számítógép billentyűzetét, és aztán... Furcsa, nem látom a szállító nevét. Malacsony volt, barna göndörhajjal. Mik? Súgja. Ma este itt van, amúgy is ő lenne a fickója. Ó, Istenem, klassz, köszönöm. Befejezem a hívást, és leteszem a telefont. Egy emlék ugrik be, ahogy Rics azzal vádol meg, hogy nem mondom, hogy kérem és köszönöm. Sekfej, azt hiszem. Szoktam mondani, hogy kérem és köszönöm. A nappaliba sétálok, a beépített bárhoz, és egy bár széket a konyhaszigethez húzok. Előveszem a számítógépemet a táskámból, és életre keltem. Leteszem a könyvet is a pultra, amit a büntényhely színéről hoztam, egy emlékeztető, hogy milyen személyessé vált ez az ügy. Egy újabb emlékfoszlány, ahogy Rikka szekrény ajtójáról lóg. Bekapcsolom a kávégépet, és előveszek egy finom kávé kávékapszulát, és elkészítem, mert kinek ne lenne szüksége kávéra, amikor ideges és a határon táncol. Amikor ezt orvoslom, leülök a szigethez és megiszom az este első erősítőjét, ami nem az utolsó lesz. Ezen kívül ez áll a legközelebb az ételhez, amit ma elfogyasztottam, a reggeli tiszta cukorfahéjas tekercsóta, ami megmagyarázza, miért érzem magam újra kábán, miért cédelgek. Leteszem a bögrét, hogy a figyelmemet a számítógépnek szenteljem, amikor a tekintetem a könyvborítójára téved, az anyámra és a szívem összeszorul. Imádom ezt a képet róla. Egy rózsaszínes téj, a haja barna, nem szűke. Gyönyörűnek és természetesnek néz ki, inkább annak a személynek látszik, akit ismertem, és nem annak, akit Hollywood ismert. A torkom összeszorul és eszembe jut egy emlék, a halálának az éjszakája. A jogi egyetem könyvtárában voltam, tanulva a másnap reggeli vitára, amikor egy hivatalosnak tűnő személy öltönyben hirtelen felbukkant és megállt előttem. – Kérem, jöjjön velem, Mislav! – mondta. – Miért? Mi történt? – Magas és érzelemmentes az arca. Velem kell jönnie. Becsuktam a könyvet és a hátizsákomba tettem, és szinte éreztem, hogy a szívem egy része megszakad. Valami baj van. Nagyon nagy baj. A térdem remeg, és azt hiszem valaki a nevemen szólít, ma hogy követem a férfit a folyosón, de nem hallom őket. Alig emlékszem arra, hogy kerültem valamiféle irodába. Hívja az apját. Utasított a férfi, és rám csukta a ajtót. Tárcsáztam a számát, a kezem remeg. – Apa? – mondtam. Az anyát helikoptere lezuhant. – Mi? Mikor? –. Egy órája. A kereső- és mentőegységek kint vannak. Pislogok, és visszatérek a jelenbe, lerázom magamról ezt az emléket. Bassza meg! Mit teszel magaddal, Lailah? A könyvért nyúlok, hogy eltegyem szem elől, amikor a szemem megakad a Barnes Noble matricán, a jobb felső sarkában. Van egy Barnes Noble, néhány mérföldre Righázától. Lesznek kamerák és eladási nyilvántartások, de annélkül, hogy TikTokhoz fordulnék, mert ez egy illegális tevékenység része lesz, amit szívesség formájában vártam. Egy szívesség olyan valakitől, aki tartozik nekem egyel. Holnap reggel tervezem is felhívni. Kiúzom a mellettem lévő fiókot és előveszek egy jegyzetlapot, hogy írjak egy listát, amiket meg kell szereznem. Barnes Noble eladási nyilvántartás Azoknak a könyveknek a listája, amik ott voltak a linégyilkosságának a helyszínén. A személyzet listája, linégyilkossága kontra riggyilkossága. A produkciós társaság alapos kivizsgálása. Csengetnek, felállok és a ház elejébe sietek, kicipzározom a pénztárcámat a csípőmön, amíg odaérek. Amikor megérkezem, kiveszek egy száz dollárost, a borravalót is beleszámítva, majd visszacipzározom, Kitekintek az oldalablakon, és megbizonyosodom, hogy tényleg a pizzámat kiszállító fiú az. Kikapcsolom a riasztót, elfordítom a kulcsot az ajtóban, mielőtt kinyitva ugyanazt a rövid göndörhajú tinit találom magam előtt, mint tegnap este. Feltartom a százasomat. Hogy került bele az az üzenet, ami tegnap este benne volt a pizzás dobozomban? Elsápad. Mi? Az üzenet. Hogy került bele a pizzás dobozomba? Kuponokat raknak a pizzás dobozokba. A kuponokra gondol? A zene hangja megcsapja a fülemet, és arrébb terrelem a kezemmel. Ellép az utamból, és kilépve az utastér felüli oldalon, az ajtaját nyitva találom. Miért van nyitva a kocsid? Így gyorsabb. Nem tudom a táskát a kormányon áttemelni anélkül, hogy a pizzát oldalra fordítanám. Futok. Megfogom a táskát, kiszállítom a rendelést, majd visszaviszem, vissza az üléshez. Rendben, mondom. Természetesen így teszel. Remélem nincs itt semmid, ami talán lopot lehet. Nem várok válaszra. Mi van azokkal a pizzákkal és a desszertemmel? Előveszi a rendelésemet és felém nyújtja, én odaadom neki a pénzt, amivel csábítottam. A szemei felcsillannak. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Gyorsan visszaszögdécsel a kocsihoz, és számtalan emberre tudnék gondolni, kezdve Kénnel és Ritchell, akik azt szeretnék, hogy bárcsak ilyen könnyen elégedet lennék. Viszont kétlem, hogy Kén akarna engem, ha könnyű eset lennék. Belépek a házba, belököm az ajtót, felnyalábolom a három pizzás dobozt a kezemmel, hogy bezárjam és aktiváljam a riasztópanelt. A séta vissza a konyhába, magában foglalja a fűszeres, valódi étel sajtos illatát, ami arra késztet, hogy kinyissam az egyik dobozt és beszívjam a pizza illatát. Talán még a csokis akármiből is, amit kaptam, eszek pár harapást pizza szeletek között. A kávéfőző mellé rakom a rendelésemet és megvizsgálom az óriási csoki darabos sütit, mielőtt kiveszek belőle egy szeletet és egy szelet pizzát egy papírtányérra. Fogok egy üveg vizet a hűtőből, és az akció elkezdődik. Pizzaharapás, pizzaharapás, süti, víz, ismétlés. Csak kétszer tudom megismételni ezt a műveletet, amikor az ajtócsengő újra megszólal. Úgy határozok, hogy ha a bátyám az, talán megbánás nélkül behúzok neki. El kell tűnni a képből, és hagyni, hogy végezzem a munkám. Készen állva, hogy letámadjam ezzel a megállapítással, újra az ajtóhoz sietek, kikukucskálok, csak azért, hogy utána a falhoz támaszkodjak, és felnyögjek Rics látványára. Lájlá, tudom, hogy bent vagy. Semmiért nem tud, és csak tettetem, hogy nem vagyok itt, kivéve, hogy elkezd hívni, és talán az ajtóm lépcsőjén aludna. Felegyenesedek, kikapcsolom a riasztót, kinyitom az ajtót, és megállok az ajtóban. Nem kellene itt lenned. Mert fel fogja dühíteni ként, vagy mert nem akarod, hogy itt legyek? Ne csináld ezt. Az ajtó kerethez nyomja a karját felettem, a nagy teste közel hozzám. Jó illata van, ezt el kell ismernem. Friss és férfias. Ezt mindig is kedveltem benne. Sok dolgot kedvelek Richsel kapcsolatban, ami miatt van az, hogy képtelen vagyok belezúgni, ami őt összezavarja, engem pedig frusztrál. – Mit csináljak? – kérdezi. – Miért vagy itt? – Vannak dolgok, amiket nem akartam telefonon elmondani, vagy a bátyád jelenlétében. – Rícs! – Az ügyről, Lailach, engedj be! – Nem maradsz. – Mondjad! – Lailach! – Mond. Nem maradok. Visszalépek, és hagyok neki helyet, hogy belépjen. – Pizza illatot érzek? – kérdezi. Nem maradsz. Ismétlem meg, kitartóan, és nem azért, mert olyan ribanc vagyok, aminek gondol. Mert ezzel megvédem kéntől, és tőlem, magamtól is megvédem. Nem ettem, mondja. Az ebéd nem igazán lett ebéd emlékszel. Az ügy rics. Itt kell, hogy csináljuk a folyosón. Igen itt. Az állam megfeszül. Tudom, hogy azok a New York kis ekfejek kivel vacsoráztak hosszasan, és neked akarom elmondani, nem a bátyádnak. Bassza meg! Az apám? nem. Púcser, akiről tudom, hogy az apádat támogatja. Púcser? Ismétlen meg. Természetesen. Ne csinálj belőle nagy ügyet! Figyelmeztet. Tudtuk, hogy kapcsolatban állt a New York iroda igazgatójával. Igen, értek egyet. De most bizonyítékunk van, hogy érintett abban, ami ebben a városban folyik, és ami egy támadásnak tűnik Kén ellen. Kén egy bűnöző, Lailah. Könnyű célpont. Olyan bűnöző, akit Púcser bele akart venni az olajüzletébe. Kén visszautasította, és Púcsér most utálja. És Kén nem egy kibaszott bűnöző, Rics. Az apja bűnöző volt. A nagybátyja bűnöző. Ez arról szól, hogy ártsanak Kénnek, amíg átveszik az irányítást, és tisztázzák az ügyet. Ez az apám hírnevéről szól, ami szopás, figyelembe véve azt, hogy kén dolgokat tett, hogy megvédje. Milyen dolgokat tett kén, hogy megvédje az apádat? Eltemetett egy testet, gondolom magamban. Lényegtelen. A lényeg az, hogy púcsér mozgatja a szálakat, hogy segítse az apámat, és az apám lehúzhatja magát a vécén, a hírnév és a hatalom üldözésében. Mindig féltékeny volt arra a figyelemre, amit az anyám kapott. Néhány pillanatig engem tanulmányoz. Ez nem jelenti azt, hogy az apád cinkostár tevékenységeiben. Az apám nem egy naiv ember, és én sem vagyok egy nebáncs virág, akinek szüksége van az igazságra, hogy elérzékenyüljön. És most egyedül kell lennem, és gondolkoznom kell. Felém lép, én hátra lépek. Rics, ne most! Gyerünk, együnk pizzát, aminek érzem az illatát, és beszéljünk erről. Azt akarom, hogy barátok maradjunk. Tényleg, barátok vagyunk, Rich. A golyó elé állnék érted, szemrebben is nélkül, de nem vagyunk többé együtt. És később még meg fogod köszönni, amikor megtalálod azt a szemét, akit megérdemelsz. A barátok megoszthatnak egy pizzát, Lailach. Kivéve, hogy megesküdött, hogy ként, és bebizonyítja, hogy ő a megfelelő ember számomra. A szakítás még most is túl fájdalmas, túl gyorsan történt. Néhány pillanatig néz rám, mint aki a vesémbe lát, aminek véget akarok vetni, amikor beviszi az utolsó ütést. Habár, majd itt leszek, amikor ráébredsz az igazságra vele kapcsolatban. El foglak kapni, amikor leesel. Megfordul és az ajtóhoz sétál és elmegy. Előre sietek és becsukom az ajtót, újra aktiválom a biztonsági rendszert, mielőtt a falhoz dőlnék. Szent ég! Ez a nap egy ribanc volt, ami megpróbál ledönteni és kifacsarni a szart is belőlem. És a második szent ég. emlékeztet, és a kezére az arcomon kommentjére ma reggel. Több csokira van szükségem. Eljövök az ajtótól, és a konyha felé megyek, de ahogy elhagyom a folyosót, megállok, mint aki szellemet látott, ahogy a nappali a látóterembe kerül. Kéna a elhúzható üvegajtónak nekidőlve áll, a kabátja és a nyakkendője nincs rajta, az ingújai a könyökéig fel vannak tűrve. Tisztán, láthatóan. Ő és az emberei tudták, mikor nyitom ki az ajtó tricsnek, és kihasználta ezt a lehetőséget arra, hogy bejusson. Ami azt illeti, hogyan tudott keresztül jutni a bezárt ajtón, nyilvánvaló, hogy túllépte az illendőség, egyfajta határát, ami ki a ütve, hogy biztos legyen benne, meg tudja tenni. Ez dübehoz, és újra le akarom törni a zászlóját. De ez az, amire vár. Arra, hogy menjek oda hozzá. Emiatt van az, hogy hagyom, hogy ott álljon, és a konyhába megyek. A szemétláda jöhet utánam.